От, може да се кажем, визически или легалистичен подход, при който въпроси от етически характер и честонарствани да въпроси да има тенденция да се разрешават чрез някаква казуистична методология за предписване на правила, което, предуслагна гледна точка, този подход не е възприемат, във да е има да е традиция. А, аз тук искам да коментирам. Природна връзка между секс и репродукция. А, от християнската гледна точка, не всеки сексуален акт трябва заложително да бъде репродуктивен акт. Има на и остана общите надължения, достин, което се счита като едно по-крайно, по-регористично и скерично становище, че всеки един сексуален акт трябва да бъде заложително репродуктивен. И това придава моралния смисъл и моралната санкция по сексуалното общуване, най-вече в брака между брачните партньори. Ето един такъв подход, когато в католическата традиция се прави опит да бъде институционализиран или възприет да като ръководно начало на семейната етика, на сексуалната етика, това води до някакви по-консервативни или по-крайни становища между прочем, тези от вас, които са се интересували тем, на тема, сте, няко че дърши изпеклини, имаме на папа за човещен живот, като се хоманевите, именно за това морално-теологично разбиране за принципите на сексуалното обществуване между а, партньорите, между брачните партньори и за контрацепцията. И ако те усещу една основна разлика. Едно публическата църква, по принцип и по презумция, а, не приема използването на средата на всякакви контрацептивни средства. Това е тяхното много да, да Православната църква покава едно разграничение между абортивни и неабортивни контрацептиви. Православната църква счита, че това, което върхостта не се опита да, да обектира и да обясни, че Употребата на неамотивни контрацептиви по никакъв начин не е морално осъдително, недопустимо и не може да бъде регламентирано по никакъв начин от някаква външна институция, която да се намеси в суверенитета и в абсолютната свобода на брачни отглошения и на отглошенията между партньорите, основани върху взаимно въвражение, свобода, отговорност и любов между им за разлика от абортивните контрацептиви, т.е. тези, които предизвикват със своето действие аборт. И разликата е в това, че принципно целенасоченото предизвикване на аборт се приема като това действие, което умъртвява или унищожава живота на многото човешко същество. Това е. Позициона църквата. Добре, благодаря ви а, реакции. Искате ли да опитаме м нещо такова, като очертаване на изначални позиции, индивидуални. А, кой как се чувства, ако поставим от едната страна правото на избор на жената, от другата страна правото на живот на. Въздушен ембрион, човек. Човек. Шевец. Така. А, аз ще давам думата, за да се раздвижи малко, защото, честно казано, мен ме изненада интереса към тази тема. Може би и това, че има правна уредба, каквато, например, няма штатите. Няма и особено. А, това, че. Православната църква не е толкова забраняваща, колкото католическата. А ме караше да мисля, от този момент, че темата не е чак толкова наболява, колкото би била да кажем и е. Читах, в Съединените В смисъл, подобна формулировка, вероятно, ще ще има демонстрации пред Червената къща, не да го в Така че, за мен е много чудно, че имате интерес, но, но си мълчим като цяло. А, искам да разбера защо, т.е. има ли нещо, което продължава да бъде някаква форма на табу при положение, че наистина не вижда проблеми, а, майките на тинейджери вървето също не виждат проблеми, а, хората, които вече се занимават и са в света на асистираната репродукция сигурно също не виждат проблеми. Тоест, какво ни кара да сме тук в тази зала в този момент, въпреки този фон, този контекст? Ако ми позволите, само искам да направя един коментар. Аз няколко пъти чувам от вас и от Бог че а, науката или а, така новите технологии се сблъскват с морала. Това, е това ли е някакъв сблъсък или конфликт. Просто аз ви казвам, че те се срещат. И се пресичат и на общо пресечно точки. За това възниква и самата биоетика. Защото и науката, и медицината не могат да бъдат дейности в сферата на така, решението за човека, които са лишени от единарствени ценности или от Това е било и нацистите. Гали? Те са извършвали експерименти с хора, които може би си представяли, че това е наука. Това, това а, не могат да се нито като, ни като прояване на наука, нито като медицина, нито като нещо хуманно по отношение на медицината. И с това в днешно време, както в медицината, така и в науката, неизбежно колко повече нашето познания се задълбочава в изследване на човешката природа. Като науката дава инструменти за усъвършенстване, а държавата може да си помисли, че може да ги прилага, в което се е случило по времето на третия ред. И не само а, позитивна и негативна селекция а, от а, стерилизация на хора, които се смятат, че имат непоправими увреждания, чието генетичен материал е попределен се практикува по времето на Третия рейх, но се практикува включително в Съединените щати, в един много по-късен период и в Швеция. Така че отново това ни връща в темата за свободни избори, кой разполага с човешкото тяло. Ако държавата разполага, тогава тя може да каже, ще избираме генетично качествен материал или ще спираме такъв. И от тази гледна точка искам да провокативно да намеся още една фигура. Защото всяко едно дете има двама родители. И едно прото дете има двама прото родители. Дори така да го наречем. Нали, това. Защо в миналото цялата власт е била на патен фамилия, този който решава всичко е друг бащата. А сега сме в другата крайност на махалото и всичко, което се решава във връзка с бременността е решение на жена. Провокативно давам този въпрос. Защо никъде в правото и никой в етиката не говори за избора на баща? За този, който е участвал, до този момент не сме го говорили, а, до... защо никой не пита и този, който е дал 50% от това дете? Защо той няма право да вземе решение за едно или друго? Защо не се гласуват нещата? Защо не се съгласуват с него тези? Така, сега, сега да опитаме в да случай една по-зворазделена дискусия, да да трябва започваме с жените. Да, и може би... Окей okay, бихте била, ако решението за аборт трябва да зависи, разрешението за аборт трябва да зависи и от бащата. Ами аз първо, отношение на това, как се говори за жената, Аз мисля тя, наистина, още така им е, чисто в центъра избира особено законово. Обаче, сякаш, на мен мисля, че тази картина с една кутия на Пандора, нали, както е елузита в магична така се представя от робота. Жената нали, е някакъв механизъм, фабрика, в която се случват, както казвате, не случайни процеси. Едни процеси започват, представете си някаква фабрична процесуалност, такава, в термините на капиталистичкото все, процеси започват, тези процеси ще произведат една стоеност. Всички знаем колко е важна, най-важната стоеност. Това е живота. А, дали, и това, което се. Думите като се употребяват, терминира се, спира линията, или спира машината, убива се и цялата тази плюсота прекъсва. Всъщност всичко това се случва в тялото на жената. На жената като субект, аз нямам вид, нали, цял цякаше... Ня виждам и гледа точно на това, нали ние сме нали, говорим, човек се ражда умира мира сам, трябва да, нали, всички знаем, че той не се ражда само. И освен това преди да се оти. той има органическа връзка с жената. Ако тя, това всъщност и е, всяко се показва за автономност, след някаква седмица, без да се случи факта, че всъщност тази машина работи за него, органически, не само механически, нали начина по който се представя изваждането или да, за человането. Да, въпросът за бащата е важен, защото всъщност а, този въпрос, между другото, тук си изглежда, че той е лишен от някакви права, обаче ще ви напомня, че когато жената избере да роди е на дете и го остави в дом, тя отново е и отново никой не пита, никой не говори. 10 хиляди бащи оставиха децата си в дом, всички казват 10 хиляди майки оставиха децата си в дом. Така че ние сме създали такава представа за връзката бете-жена, която нали, изключва и отговорността, но съответно, както е случай, и изборът. Не знам, може би, а, според мен няма толкова голяма дискусия, колкото нали, това е добра момент, поне аз така мисля. Да, някакси, нашето общество няма такъв uh, идеологически проблем. с, с може да. Защото не сме консервативно общество, а защото, например, струва, че сме. Тоест, има някакво нещо друго. Е, не мога да говоря за това. Не сме религиозни, <правжи> нали? Може да сме консервативни, обаче нямаме религиозните аргументи, които да оправдаят някакъв тест. Защото не става с желаната машина. Uh, <рък> е да. Веднага се сещам за една друга аналогия, която се прави, а именно с един пациент, който докато е бил без съзнание, някой си е позволил да го вържи към друг, който се нуждае от неговите бъбреци. Вместо uh, да му имплантират бъбреци на друго лице, те вързват това болно лице към спящия човек. И като се забужда този спияш човек, вижда, че неговото тяло обслужва като фабрика, като машина чрез бъбреците си, кръвообращението и тя, функционирането, процесите в другия организъм. И въпросът е сега, нали, който се прави тази аналогия, защо да откажем на човека, който е бил така подмолно свързан като машина с тялото на друг, да се нплъкне, да си извади, така да се каже, тялото от неговото и да го остави на произволна съдба, по почти и това да означава, че той ще умре. Тоест, може ли майката просто да се мпълни като субект и да каже, аз тук бях, това не е моето желание. Ти си мой, Господ, не си желана. От този момент вече си на трапник. И аз с трапници не искам да си имам думата. Това е една възможност. Аз не съм машина. Аз не те да обслужвам. Моето тяло не е на Твоето. Ти не можеш да взимаш от мене без аз да искам да ти дам. Майчеството е акт на отдаване. Ако аз не искам да ти дам, то не може да е акт на отнемане. Детето не може да ми отнеме нещо, ако аз не това пак разсъждавам в една... В седна, която аз не бих могъл да разсъждавам, тъй като не съм жена, но такава е логика на този начин на да мислене. А, а, една сцена допълнение от Пришелец. А, момента, в който лекарката, ако си спомняте, трябваше да го с със собствените си ръце, въпросния пишемец, който се беше вклинил в нея. А, още, още малко а, по половото разделение. До момента, до който а, мъжете не се измисли метод но науката, мъжете да износват и да раждат, този дисбаланс те и въпросът е, от какво имат повече интерес жените? От даването на прекомерна роля на мъжа, който така или иначе не носи плуда, включително взимането на решения... но и не се държема отговорност. Така, ето един правен отговор, който директно Нико... Добре Много като не може, казването. Плюс това аз искам да се противопоставя, да завършим за да може да има а, някаква полюсност, малко ще се изнасиля позицията, но за да създам нали, все пак някакъв, някакво противопоставяне. А, аз, примерно, не съм съгласен с това, че тази аналогия е коректна а, с машината. В смисъл такъв, майченството, от християнска гледна точка поне колкото аз знам и не, мога да кажа, е един дар да", и дар с вишен. Този дар може да бъде отказан от жената? И какво означава да откажеш този дар? Това не е госп, който можем да не приемем. Това не е част от нашето тяло. Това не е част от нашето тяло, за да се разпореждаме с нея. Това е един дар, една отговорност. Ако ние още от самото начало на временността допускаме Pro до тогава какъв е проблема, също нещо да го не е в цялото семейно право? Когато иска, бащата или майка се отказват от децата си и нямат никаква повече отговорност за него. Защото просто вече те не са желани просто от тях. Не, мога да го Ми, не съвсем. Не съвсем. Дължат ли е. сдръжка, най-малко? Е, но е. Това, е, това е нещо, което правото може да се задължи. Друг, не може да ги задължи да бъдат на лични посещения. А, но така или иначе. Това е неизпълнена на техните родителски задължения не, и санкцията е. Има санкция, която е свързана с определени последици, свързани с тяхната обществена функция. Примерно, да мъс... не могат да участва в определени социални длъжности в един момент. Но това са, наистина изглеждат две несъществени санкции. Но така или иначе, това е правото, което може да направим. В тези отношения е правото не да може да ги затвори и затвора. Нали? Би могло всъщност, но на този етап няма такава идея някой да затваря родителите за това, че това не е престъпление. Това е повинение но само в рамките на семейното право. Така иначе, това, което искам да кажа, е, че а, това определяване на жената всъщност е резултат от аборта, според мен, отколкото начин за нейното не е присъствие в бременността. Тоест, докато има взаимодействие между жената и полда, ние въобще не поставяме въпроса за аборта. Вземаме да най-тежкия случай изнасилване. И какво като е изнасилване? Какво променя е това с дремеността? Какво става с отношението между жената и зачената? Каква е разликата? Да, има един друг човек, който е изнасил тази жена. Хубаво. Ние трябва, да го... ние трябва да го накажа и правото го наказа. Това е престъпление. Окей, ние решаваме проблема там където е. С човека, който е извързал сексуалния акт насилствено. Но какво общо има връзката, наречена бременност между жената и плода, с това изнасилване, че ние да оправдаваме една такава брутална намеса от едната страна по нея, която води до прекъсване на бременността и смъртта на заченатия? Имам общо. Там да имаше една критика, когато започва живота. И да. Сега малко провокация. Живота започва, за бебето живота започва, когато свършва живота за майката. Защото всички говорим за една време, но това е продължава някакви седмици. А, а всъщност причин, Pro choice и това, че избирам да нямате, не защото толкова не го хареска, толкова пришелец. Не, че го изтърв пия 9 месеца. Въпрос е кой ще го правя после 18, 20, 25. Това е отговорността Нали, за това сте албума. Всъщност, със раждането започва всичко, а не свършва с него. И това е отговорността дали мога да поема, какво мога да съговоря на този супект. Ако аз ще родя от изнасилват, че си, си детето, да какво ще му обяснявам? Какъв е неговият родител? Как би живяла на тези мисълта да кола баща? И така нататък. Смисъл, ако аз имам други приоритети, не мога да осигуря на детето си това, което искам. Точно защото ще го приема като дар и сега просто няма как да го направя. Или въобще мога да, нали, защото това е моят живот и моето тяло, Моя живот, аз мога граждаславно с него и да решим никога да нямам деца. Обаче тук има една предпочатва, че имаме едно целеполагане, една телеология, че моята тяло, действително е една фабрика и ако аз нямам деца от цял живот. Това е дори социално нежелан, доколкото ще ви кажат ти това е такова машина и такова машина и златно вътрешто, така пръщастат. Нали? Имаме други метафори за това, че няма паря жени и така нататък. Сякаш задължително имаме едно теологично предназначение на жената, че тя трябва да стане така. Тя вече е станала. Когато говорим за аборт, тя вече е станала, а, и, и само това добавя, защото имаме значеване. А и добавям само едно нещо, че това е помне една историческа позиция. Не е човек не е правилно. Така, вече, ама човек по принцип нямаме човек казва а, женския глас от аудиторията. Що за е това, което зависи от моята машина все още. Човекът е много ден. В момента на раждането а, някакси юридически и а, християнски се предъбрегна в името на а, зачеването. Или някакви седмици. За мен е, е, е много интересно как този научен аргумент за седмиците може да поникне до правилната, добравния свят и спокойно да се приеме от християнския, а, какъв е проблема да се смята, че човекът е човек в момента на раждането? Наистина, това Само това, да е, че не ставам е... да, думата. На... Да. Вопрос е, в каква култура живеем? Ако живеем в културата на избора, тогава няма проблем. Ако живеем в културата на и отговорността, тогава има проблем. И лошото или доброто е, че Памето не позволява да се избере в коя култура искаме да живеем, с което всъщност неговия избор е в полза на културата за избор. Ако. Така, тук... Усещаме ли? една е хипотеза, че дълга като че ли се формулира от а, мъжката половина, точно защото те не могат да имат собствени деца и трябва да вменят дълга на а, жената да износи а, техният, техните плодове? Искам да кажа, преди преди, да, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, на преди, преди, преди, да преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, преди, и Сомично какво е, примерно един мъж може да изнесе, да вдига една определена държава, поне съм насилвал пълно, че аз съм насилвал като пощен, съм вдигнал една жена, най-големи пълно, съм насилвал григал, така, която е на количка, така и една друга сърби, григал, така нещо. Беше така, но докато никой е жена, няма да може да вдига. Мъже, си, аз имам така жена към котел, близко 3 месеца не съм ходил там по никакви болезни, не, не съм ходил, така са случили, по-сигурно. Не, не съм не няма е злопука, просто падна. Така и след това пък okay. ми стъпва и, и за това човек трябва да си пази човек като опит, може всичко две меце в пилно приятел и аз пълно не съм имал довол, действия майка ми пълно е, баща ми няма почин да се живее и заедно. Слушай, е... да кажете, според това си жената има ли право да оботи? Ами според мен, даже майка ми аз се питах, тя викам и аз път, но съм искал. На майка ми пътно е, е живела, тук и е плава, на къгавял, тук е, е, е живява. И за как е напуснат, тя е жива. Трябва да я питате, било ми е правил два молка, като да мог, си, се върви креке, е обаче е защото все пак мъж е бил шурен не е от отнес. по дни. Чам просто, е откъде съм по по по по по по по по по по по по по по по Той по по по по по по Шури, било Шури да повече, просто към нещо, не е малко, според мен. не може да направи. като е елитурно гледал, имам във един разветът. Единствено, трябва тя стане по за тогава бих помисъл и те, да искат и може да кажат, като ви е за очичок, да даде имотно. да Да даде имотно и мотно, към ви за аз ще започна с това, че съм а, напълно против аборта, когато не е важни причини за живота на майката и на детето. А, поради, а, поради последствието от него, които показва, че той е фраза с човешката природа, нещо, което е ясно на всички ни. След аборта, а, всяка жена а, правила за много изследвания, някои жени не могат да преживеят работо до края на човешкия живот, а други а, нормално преживяват в рамките на около 5 години, в който период се очитат депресия най-слабо, като депресията може да стигне дори до мисли за самоубийство. И а, страданието на една жена, която е аборта, пред на жената, която е направила спонтанен аборт, е по-слаб само един сън в първия. Първият най-кратък период около един месец. После страданието има една. Въпреки, че едната е иска от дете, а другата си е мислила, че не иска дете в този един месец, в който е временно, Даже тя, в момента, в който разбира, че е временна и ще направи апорт, може да минате само няколко дни. Това а, може да промени качеството и на живот от гледна точка на нейната психика. Някои изследване отричат това, но мисля, че то е така. А, другото е, че от физическа гледна точка никой лекар не гарантира, че тази жена а, няма да се появят последици при нея физически и те се появяват от 10 до 20% при жените. Като тези последици физически могат да доведат до смърт и понякога до вечда. Нещо друго, въпреки, че тя в този момент не иска дете, следващия обикновено иска. И всеки гинеколог има случаи, когато при него а, жена направила аборт, след това не може да има дете. Така че всички тези последици показват, че аборт е противоестествен, че ж, жената често, често не го желае, но не имала възможността добре да помисли. И може би хората около нея не са помогнали, защото между другото обществото, както казахте, за консервативно. Обществото не е консервативно, когато действа, но е консервативно, когато говори и осъжда. То ми поставиха това е проблема. А... А, и също така искам да кажа, окей, не да ни цитирам, Аз съм социолог и държава на данни и така нататък. Окей, но ако се замислим от другата гледна точка, това, което се приражда. Смъртът се случи в Праденцова, Неврозите при семейния живот ги гледат на това деца. Неврозите на майки с три годишни деца. 30% нали деца, Тоест, това не е, да кажете, е, е, тя не е родила, тя направи направила нещо и започва. За мен няма, от, на живота по, -варко, по е е И, и обратното е факт точно, защото неврози се включава точно, защото е, е в чу, може, че, а, а, на аргумента това е много силен аргумент. Взимам си микрофона, защото е много да го <laughs> поръча. Много ви благодаря за този аргумент. Чуваме го от жена. Това е аргумент, който излиза извън а, а, религиозната аргументация. А, той казва следното: жената може да съжалява може след това да се окаже, че това не е бил а, правилният избор. Защото, все пак, когато говорим за избор, по всяко едно отношение, а, ние поемаме и това да сме сбъркали. И какво правим, ако след това се окаже, че нямаме право, че нямаме възможност да имаме повече деца. И че това е била тази грешна стъпка. Обаче, а, на този много хубав аргумент, можем да отговорим не само с този вид статистики, защото с статистики, нали, на практика могат да се оправдаят различни решения, но а, можем да отговорим с друго. Откъде идва това усещане за грешка? Дали не от средата, от това, че на жената се сменява в вина, вина, това, че тя няма да защото ние се раждаме и сме възпитани в, в, в, в модел, в който а, ако сме жени, се смята, че нали, пълноценната ни реализация е в това да имаме само деца. Аз този а, аргумент го хвърлям без, без да заставаме сяло за мен, защото нямам право аз и дете. Тоест аз не мога да кажа, аз съм взела съзнателния, съм направила съзнателния обичам деца. Така че, въпросът е, е по-общо. Дали това не е вменяване Психози, не аргумент за живота. Ако бяхте заменили аборта с инвитрото и бяхте оставили всички останали ваши думи, и ще да сте права. Малко хора обясняват на жените, които се влагат на инвитро, колко опасно е това, колко вреждащо е това, до то какви депресии води, до какви промени в организма. И това, че след второто, третото, честото инвитро може да е много, много, много зле за жената. И ако вие допускате, нали, ако вие по този начин. Ако не върнете аборта, мене, според мен аргументът е доста е. Всъщност, е пълен, На всичко подгоре е това е аргумент против всеки един избор, който няма право да направим. Какъвто избор да ни дадат, ние винаги можем да жаляваме след това, винаги можем да присираме. Това не е, за мен не е достатъчен аргумент. Бих а, искал да още приси. Ще ви дам възможност. Нека да съберем още мнения. А, значи, аз искам да се върна към а, тази идея за жената като машина или примерно, като род плуде в тялото си, който задължава тя да се грижи за него, без нейнизма. Е значи, нали, аз съм скоро да се колеса с идеята за това, че живота е дар и че не трябва да се комерциализира, трябва да се оставя цена на живота, но а, да разгледам от този егъл, примерно, а, жена, която не иска да износи... Това е, ще ни предлага избор, особено от църквата, прилигията. Износи детето си и след това да дойде за осиновяването. ще се грижи за него, защото тя има интерес е, за, към този човешки живот, въпреки че не, не си съгласна с него. Въпросът е защо жената не иска да износи детето и след това да се откаже от и тук е един такъв момент, че примерно мъжа да така с вас имам някаква примерно професионална кариера, която искам да градя. И в това време, когато аз трябва да изнася този пол, аз ще загубя въпросната си кариера и един от нещата са някакви материални едини, които могат да се, да се изменят. И изнася от този ъгъл как вижда право. Добре, а Стоян, доктор Скавров, може би по двете теми, докато аз се предвижвам нагоре и по този конфликт между а... ценностите. Живота е по-висока ценност, жената може да съжалява. Този силен аргумент, пак казвам, това е силен Да. За съжаление. Ами, да, да за това, да, че да. това може да е избор, който да е фатален. Ам, добре. А, аз искам само пак да тръгна малко по, -от, по отравно във връзка с а, опасността от бременността и опасността от раждането. Някак така просто да разграния двете неща, като че те са някакви форми на заболяване и кое от двете е по-лесно да го преживеем. Кое ще преживеем, нали? Бременността или раждането, и кое убива повече, и кое псих... психотизира повече и така нататък. Тоест... А, а... Постави се едно а, претегляне на негативните последстви от двете явления. И основно гледна точка за тялото, тялото на жената. И не само тялото, и личността, но също да, да, психиката. И а, да, да. И сега, а, тук също, също така се посочи, кой има интерес към детето. И към интерес оказва се, че към детето може да прояви интерес, ако не го проявява жената. И тя иска, няма интерес от детето, така да го каже. Ние казваме кой може да има интерес по това дете, че изобщо да водим този дебат срещу аборта. Кои са кандидатите за интерес? Аз първият го казвам в самото начало. Другия родител, баща. Десквалифицирахме го, защото той само говори, нищо не върши. Няма ангажимент към времеността, няма взаимодействие, той си има някакви претенции, обаче това, от това. тялото, което страда и в което се осъществява този процес, който не желая жената, е нейното. На жената. Така че. Той може да има интерес, а това не е интересува и така е казал право. Следващия, който може да има интерес, държавата. Защо държавата да има интерес? Защото може би ще се появи още един да. труженик на да, да, социалното обръщане, който ще допринесе за развитието или поне за оцеляването на тази държава, защото знае, че един от проблемите е, че ние намаляваме, трастично. Нали? А абортите се увеличават също или по-скоро поддържат един много сериозен ръст. Държавата да има интерес и заради това тя е това ли не да въведе една по-рестриктивна политика, като ограничи аборта, за да се запази, се каже, активите под формата, биоактивите под формата на живи човешки същества, родени, които тя ще се отглежда, защото те после ще върнат тази инвестиция. Според мен е двата случая, когато говорихме за рапорта и раждането като някакво заболяване с негативни последици и второе, когато говорихме за това кой има е интерес за това да запазим временността, всъщност ние изместваме дебата. За мен това не е определено и според мен нали, не би могло да бъде решаващо за този а, спор. Интерес в случая, правото не го разчита по този начин, но интерес, според мен в случая има Зачинати. Не му е интерес какъв, защо ние гледаме всички на ООО, които са сувалитет около временността и се чудят какво, е, какво решение да вземе, а не поглеждаме всъщност този, за който се отнася това решение или поне отчасти се от нас. Защото, за време на тъжна се отнася това решение, защото това е решение, което ще трае като резултат, като ефект 9 -10. След това тя наистина може да го постави, някой друг да го гледа, тя ще се презнае, защото не го гледа. Тя е кава, което ще подсказва, че всъщност тя наистина има някаква връзка с правето. Но така иначе, този, който е най-сериозно засегнат от този избор и който е невидим за правото. остава невидим и в нашия дебат. както. ли? Защото какъв е интерес от да беременността? Това е интересът да зачитаме. Това е интересът. Е защото не той ще се превърне. Добре, много хора, които не се хранят сами, не могат да се... Даже едно роденото не може да се храни само. И да. И на 10 години, по-добре, може и на 20 и на 100. Т.е. няма никакво значение. Знаете, по свързано е органично от село. Не е възгод на село Трежни. такава е природата. В смисъл такък това, че е органично свързано означава, че това, което се като някакъв значим интерес. също. Да. Свързани са органично. Огиди да е спира да яде, е и други обаче иска да е ден. Ама какво са е? си интерес го Защото това е процес, това е част процес или субект. Това е част. Е е Субектът е, е процес. Да виждаме някой спрял, замразен на пауза субект няма такъв субект. Нали, Човешкият труп и той се разлага, всъщност той не е на пауза. Той е в движение, той е процес, той се развива като процес. От теористика гледна точка ние го замразяваме, за да може да го разпознаваме като идентичност. Има индивидуализирещи белизи и така нататък, но реално живота е процес, живота е в състояние, даже защото състояние се променя. Ставно, е, доктор Ставно, е мога ли, например, на нероденото ми назвеченото преди три седмици бебе да завещая апартамента си? Може. Може. Точно това казахме, че зачелените може да бъде наследник и правото го разпознаваме до така, Може да бъде припознат за това, било за да много. го препознаем аз като баща да имам интерес, който юридизирам. Казвам, аз съм бащата на този зачеляти. Още ми се е аз не съм реално бащата, но аз ще стана, т.е. една претенция към този процес, който впоследствие ще го наречем вече човек, Просто ще го нарича е способен Знаете ли какво сега се сещам за нещо потрясаващо, нали? Например, сега трябва а, видните хора в властта, в НЕК, в БЕХ, а, в а, корпорациите да декларират имуществото си. Те могат да завещаят имуществото си, за да го скрият от нас, например, на неродените си ембриони. Не че къде може да бъдам да се... са се знаи, че е заченът? Къде е... Къде този Дали е ивбитъл или ивбитъл? Защото ако е ивбитъл, Той няма стължута на зачената. Ако е заченът ивбитъл и е и се е превърнат в концентус, тогава може да бъде наследник, но ако се роди жив и жизнеспособен. И другия трябва да умре и все въпрос... пак, като не умре няма как да придобиеме... Да, това също е. <същи> -а, а да речи? Все да, така, като се умре... Ти спилайте всички! Няма от тях става! Въпрос, <същи> <същи> въпрос... <същи> <същи> а, има микрофон в селата, заповядайте. Това доста хумористичната страна, но по-то са най Искам да попитам да да жените главно, не е ли за тях най-голямата радост да дърят да живот и как така да тялото си като фабрика, която функционира и изкарва, защото накрая знаме, че всяко предприятие или фабрика изкарва даден продукт, трябва ли този човешки живот да се приема като продукт? Това идеята, че се представя публично тялото по този начин. Все едно няма никакъв интегритета. Аз имам една отроба, която някога регулира, казва какво може да... как се наричат нещата вътре в нея, какво могат да правят 12-ти седмица, вредън, че каза... Можете и на село никой да не казва. Ай, не, окей! Аз съм окей с тази регулация, ако просвя. Дали, както си... Това е. А така е, но... И не е, какво както не функционирам. Дали, може което тя да, е виновна, че се придвинява, защото права се. и също Само тя тря... с... ci... тря... трябва да бъде виновна, и защото имате че mm -hmm. жената е човек сега. както каза и доктор Стало, и мъж от цялата... Абе, да,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 може да я сподели, да я целикът. Ако ще и само е само и морално. Моралната креба също е много важно. Защото може и да я няма, което е по-блъжият време. Ако няма... Това пътто и ако сте в страх, и за това се и не е, да я няма. Не, врай. нито се хваква, нито страх. За това може да е страх на самата жена. Не, не е на мъжа страха. Но, но, но имам предвид такъв, че... Може участва в цялата тая работа. Вие го наказвате, жената все е сега тук в иска да прави продукти и прави не, иска да прави не прави. Не, ако са окей, ще Просто да. казвах, че когато се изоставят децата по една или друга причина, през цялата време вината се вържава е издамайка децата. Бойчето случаи, когато се изоставят децата, майките не знаят кога е бащата. А то е едино. Това е едино. Може да не се знае кой е бащата, но а, много трудно може да не се знае коя е майката, въпреки че има такива, които са да казвам е е, и многоте вече позволява и това. А, аз искам да задавам един въпрос: какво е отношението на правото и на православна църква към изнасилващите? изнасиловащите? Аз тяхам такива, но ние съм е бъл път. Не съм бъл Това са веца и свършили насилие. Насилка нахват. И затова това да е да се подлъжим, така, тази тема за девойки и жени, които са били изнасилени. Още за жени и муфтина, ако си стоят некои от за Божия град. Варварите отбазали Римската империя и изнасиловали девойките и те муфтирали до в самоубийството. Приемане на срам от извършеното силно чисто действие. А, един от моментите на промоционалната процедура е именно това, че жертвата на изнасилването, например, на на жената, трябва да бъде подкрепена дори духовно, психотерапевтично, за това да не приеме в себе си, да не интериоризира срам от постъпката, от, от престъплението и околността или вината на насилника, защото че, много често има един такъв чисто и коренен психологически проблем, за това, че чувството за срам или да, някакво ужасявано тезнание, някаква психическа травма, това, а, така да се каже, осложнява и не може да доведе до някакви решения, някакви действия. Така че а, това също е един момент, в който много травматично време по-внимателно подходим към всички тези въпроси. И отговорността на бащата, разбира да се, винаги присъства в всички тези въпроси. Има един принцип, който постоянно се педи изразява в крайния план, това е принципа за отговорното родителство. Т.е. че тогава, когато става дума вече за съчарване на дете, тук вече личността да да на мъжа на жената да не се съчарва или партньори, преминава или така, така, така, така, отговорност израства от индивидуалното им идентичност, там където биха могли да бъдат в сферата на някакъв егоцентричен индивидуализъм, към отговорността да станат бдителни. Много често истинска отговорност от страна на нещата, говорим за това, времето и тежестта от всички тези решения се окаже, това само върху майката, върху младежката майка. Така позиция е също безотговорна, защото задима дете, задима, задима, за да има дете, за да има разреченето на дете или емилион, трябва да има възможност да се появи, прояви само себе си. Тук има и друг въпрос, че детето в долото на майката все пак е отделно човешко същество. Това не е някакъв биологичен субстракт, безличен. Мина е някаква система от клетки, както емолюционизма, или натурализма се представи, или механистичния възмин за човека. Това не е някакъв а, елемент, безличен, някакъв предмет, някаква вещ. Това е човешко същество и връзката между майката и това е човешко същество разбира се се още от момента на началото на пределността. Това е емоционално, е полна връзка, това е личност във връзка, защото предназначението на жената е да бъде майка. Тогава, когато, примерно, има републиктивни проблеми, виждаме някакъв на седна въпрос, колко драматично се преживява и невъзможността да има, да се реализира вдикост или манишност. В проблеми се стига, преживие, взявително, т.е. болезненото желание да бъдеш шкодител, когато има дума, ето на А тук въпросът си използ, Всъщност е обратната страна на, на. на. останка е, нежеланието, да се гостираната нежела... границата на нежеланието да бъдеш от тях. Сега един малко неочакван аспект, а, ние вим към финал, но не сме още стигали до там. А, става дума за собствеността върху а, не само правото да избереш, средноисловността върху собственото ти тяло и това, което е в него. А, като, например, да би казвам правото, спрямо а, произведение на изкуството, има такива провокации, провокативни арт акции, които са свързани с рисуване, например, с кръв от собственото ти абортирало абортиран об плод. Да, такъв тип е неща. Правото има, има ли основания за наместие и за криминализиране за подобни действия? Така да ли се изхвърлят Така, ли се изхвърлят казваме? Да. Има О, такива неща. А, а, добре. А, а, а, значи, това е една, е една от трансформацията на временността. Тоест, може ли, въпросът е така? Може ли жената да предаде? значение на премеността е различно от това, което природата й налага. Като я превърне в творчески акт, нещо повече като творческо усилие, което завършва всъщност с творчески акт, а по е Така конкретния конкретен случай, който е ангажирал за така една сериозна обществена дискусия в САЩ, е, когато една а, студентка се опитала да го представи като проект за да е завършване на а е му рисунка, нарисувана от остатъци на абортиран плод, който тя съзнателно е заченала и отглеждала под от формата на пременост. Разбира да се, в време, за да разполага с достатъчно материал, за да си направи проект. След което е абортирала този плод и го е използвала за целите на изкуството. Ето един случай, в който нали, тази машина въз... Възпроизводителна, казвам я, аз не съм това, аз съм творческа личност и искам да творя включително и като извършвам аборт. Виждате как се подменя предназначението на премеността и тя става изцяло инструментално обслужваща желанието на тази жена да завърши колеж. Да речем, на случай, нали? редук... редук... редукционистко го но идеята е а, просто да се получи е, малко морално смитително. Така, да. Си, Защо? Да се... Точно така, да. А защо казвам това нещо? Защото а, не можем да поставим въпроса за собственост. Че това не е... Дори в чисто юридически смисъл ясно, че това не е така. Но според в чисто житейски и философски аспект. Бременността не е собственост. Нито зачечените не е собственост на жената. Как с мото начало така се опитвам да, да постулирам или по-скоро да предположа, това е едно взаимодействие. И това взаимодействие, този процес на взаимодействие предполага зачитане взаимно на страните по него. Тоест .е. не може един да е просто обект, другия субект. Може, може и така, но според мен аз лично не възприемам тази позиция. За мен това е едно взаимодействие, което има своя собствена природна, ако щета, логика. Смисъл. И предназначение. Това не е предназначение на майката като бъде някакъв предмет. Вещ с предназначение бъде, да ражда. Не е вярно това нещо. Това е нещо, което е характеристика на самата жена. Но това няма нищо общо с бременността като взаимодействие. Това е едно започвано взаимодействие, което има някакъв смисъл. Какъв е смисъл на това взаимодействие? Ако се запитаме по този начин. И ние не можем да намерим на друг отговор, освен това, тази бременност да завърши с раждане. Или че аз не виждам някакъв друг смисъл на бременността. Да, и как виждате този смисъл логичен е, мисля, нормално ли е да се създава? Да, не е Защото вие вие препоставяте отново три път от три природа, предназначението на жена. И природата, която все едно има някаква, може да му речем, една страна Бог, която е религиозна парадигма и се вижда, че там има дворец, е, е, неговите закони и така нататък. Но природата, нейните природни закони, те не имплицират никаква морал.